Kapittel 28 Da kalte Isak Jakob til sig og velsignet ham, og befalte ham og sa til ham, «Du må ikke ta deg en hustru av kanans døtre. Bryt opp, dra til Padan Aram, til din morfar Betuels hus, og ta deg en hustru derfra, en av din morbror Labans døtre. Og Gud, den allmektige, skal velsigne dig og gjøre deg fruktbar og tallrik, og du skal visselig bli til en samling av folkeslag.» O han skal gi dig Abrahams velsignelse, deg og det nett med dig, så du kan ta i eget det landet hvor du har hatt dine bosteder som utlending, det som Gud har gitt Abraham. Så sendte Isak Jakob av og han begra seg på vei til Paddan Aram, til Laban, syreren Betuel sønn som var bro til Rebekka, Jakobs og Esaus mor.» Esau så nå at Isak hadde velsignet Jakob og sendt ham av sted til Paddan Aram for å ta seg en hustru derfra, og at han, da han velsignet ham, ga ham et påbud og sa «Ta det ikke en hustru av Kanans døtre», og at Jakob adlød sin far og sin mor og var på vei til Paddan Aram. Da innså Esau at Kanans døtre vakte missag i hans far Isaks øyne. Esau gikk derfor til Ismail og tog Mahalat, datter til Abrahams sønn Ismael, Nebajots søster til hustru, ved siden av de andre hustruene sine. Og Jakob fortsatte på sin vei ut fra Berseba og gikk mot Karan. Etter en tid kom han til et sted og gjorde seg klar til å overnatte der, for solen var gått ned. Han tog da en av steinene på stedet og plasserte den som sin hodestøtte og la sig på det stede. Og han begynte å drømme og se... En stige var stilt opp på jorden, og toppen av den hadde opp til himmelene. Og se, Guds engler steg opp og ner på den. Och se, Jehova sto over den, og han sa så. Jeg er Jehova, Den far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet som du ligger på, til deg skal jeg gi det, og til din ett. Og din ett skal i sannhet bli som støvkornene på jorden. Du skal brede deg mot vest og mot øst og mot nord og mot sør. Og vi hjelp av deg og vi hjelp din et skal alle jordens lekter visselig velsigne seg. Og se, jeg er med deg, og jeg vil bevare deg over alt hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til denne jord. For jeg kommer ikke til å forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt til deg. Da våknet Jakob av sin søvn og sa, «Jehova er i sannhet på dette stede og jeg visste det ikke.» Og han ble grepet av frykt og tilføyde, «Så fryktin gytende dette stedet er! Dette er intet mindre enn Guds hus, og dette er himmelenes port.» Så stod Jakob tidlig opp om morgenen og tog steinen som lå der som hans hodestøtte, og han reiste den som en støtte og heldte olje over toppen på den. Videre ga han dette stedet navnet «Betel», men egentlig var byens navn tidligere Lus. Og Jakob avla så et løfte i det han sa, «Hvis Gud fortsetter å være med mig og bevarer mig på denne veien som jeg går på, og gir meg brød å spise og klær å ha på meg, og jeg vender tilbake i fred til min fars hus, da vil Jehova ha vist at han er min Gud. Og denne steinen som jeg har som en støtte skal bli et Guds hus.» og av alt du gir meg skal jeg ubetinget gi en tiende del til deg.»